מבין עשרים שנה ומעלה, את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, כי לא מילאו אחריי. בלתי כלב בן יפונה הכניזי, ויהושע בן כי מילאו אחרי אדוני. וייחר אף אדוני בישראל, ויניהם במדבר ארבעים שנה, עד תום כל הדור, העושה הרע בעיני אדוני. והנה קמתם תחת אבותיכם,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 וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה. כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן, מזרחה. ויאמר עליהם משה. אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני,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 ויבנו בני גד את דיבון, ואת עטרות, ואת ערוער, ואת עטרות שופן, ואת יעזר, ויוגבהה. ואת בית נמרה, ואת בית הרן, ערי מבצר, וגדרות צאן. ובני ראובן בנו את חשבון, ואת אלעלה, ואת קרייתיים. ואת נבור, ואת בעל מעון, מוסבות שם, ואת סיבמה. ויקראו ושמות את שמות הערים אשר בנו. וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדוהה, ויורש את האמורי אשר בה. ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה, וישב בה. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם, ויקרא את הן חבות יאיר. ונובך הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה. ויקרא לה נובך בשמו.